د منه د دې زنه ملای ژوند دې باجه ذکر کوي دې باجه لوغت کې مخدولې کیږي مخدو راوند دې خارو فرازي دواندا مارې پتو بجن غنو شی دیباجه سره د کتاب په جنگلو راځي دا کتاب چې نو په جنگله دیباجه یو د مقدمه او بلل شروع فاطمی دماتن په دیباجه کې داوي شيال علوم کثیرا ورپله ما سنحت په دې علوم ډېر دي و پا دی علم کتا تصمیقو او په دی باجد شروحو که یو دا خبره وي او دویم خبره او شه المطون و تسیده فالی ما شرحت هاد المطل مطلون و دیر دید. اتا پا دی با انیول شرح کولا پا دی مطل و یہ وشروح کثیرا یہ شروحات ډېرې دي دېم ماته شروحاتوم دي هغه کتاب کې ځان فکر وکړو کوم سندپېلو بلړای کې نظام راوړو خزوم لا کړی شارحینو کو لا په خریدارانو کې څه شمه راشه خریدارانو کې ځان راوړو ولاجون څه دا یو خبره زمننته یا د وصوله شرافت دې زموخه خبره کئ چې متول دی او لا کوي ریاض کلا د ټول نه خالي دی یی ټول خو د ریاض کلا د ټول نه را ټول متول کو او د منار پر شاته ماترمو منار چپه شو دی بیا خبره ا منار شره ګون دی بلا شرح کو تاسو شمې دي او منار ور و شي ویني مشال دغه تاسو لیلی ځل مولا ژوند خبرو او بیا وبخې ویډيري ورسته ولا که زماده شرح نه به غیر هر کول څه خبر لکه تلخیص څه او تلخیص شرح دی ولا که تفتازی نه بغیر هر کول څه خبر مختصر مانای نایم بغیر حلق اولا خبره خبر را در منار بوم بیری او خلکو و بزارو نایم کڑوو لی بی و لکا بغیر در منار حلق اول اتلی وانتوب دینی و ملاجیون سی با آغا نور و شرخ و لگا لگا اصلاو کی رد پی نکی خو لگا لگا لگا سو اصلاو تی دی, دی استبلیجی گونتا که دی دیر دی راست پچار دون نگی او د خپل شرح مصاب ذکر کیه زمما شرح شرح زده دا څو خبره ذکر کای او تاج صاحب جامه کې ډېر رد تکبر وو شرح چپل کار دی واژه کې دا ذکر کین او خپل دی واژه به ختم کې به دوا والی ما استاد به دواو کلم ما کانه کتاب المنارک امام نارم متن چې دینه کوله ما باندې او اجازه کتب الاصول اجازه کتب اصول متن ولرن او کتابو اصولو کې په بار رمتن او دیوارت اجازه او جس دې د کمی څلپا ذکرې معنی پوره وي الفاظ ذکرې معنی څه وي ورته کې معنی پوره فیض بارد عبارت کرائی تکی مختصر او سکیتو و اش مالیہانی قتل و دیرایتن مانعی دیر شامل آو ډیر شامل او نکتو تا دیر راج مکون کے نمکتو نکتا نکتا اصدری جب انمک گوادی کینی چتا کتا گوری دا سر خراکایی ڈا نوکتہ دا اصل گیا ڈا شداشی کی گرائی گرائی کانا دا دینا سا راؤوشی ڈا لما تنٹی کی جسک ہے گرائی را گرائی دا دینا سا سکی راؤوشی انہی کتن مطلب پریمت انکی و پریبارت کی نکتی دیری پرتیوی دیر آیتن دا آقل خبری بکیون دیری می یعنی نو خال کو چشارح لیکڑیوی د وال غل بهحللي اوهدمې <مخ> نهشررا اللهره طبقونه د زمان مخکې خلکو شرې لیکلی خو کتابحلکی کتابحلکی والغل به حللي او نومرله شويبح حال د دیبانې او تن د هاغه شینونه د زمونږ د مخکې تر <مخ> شو وو ولاجیون چې که آغای زمانا خواه حل <سؤال> کلید و ایک ملاجون سے دیده اکیم لگرده که زمانا مخی خوش حل <سؤال> کرده نده و زمانا روز تویچ حل کرده و زمانا دی کتاب پرانا که بی حل کرده اکا آغا و بیام دو رنوار تکرده که بغیر دکی و علم یعصیمو عنی او بچنو د هیروالی نه انسانان نی هیرت رازی تاویلی ولو کرده يرغب ان تشتغل فيها راغبين زاد اغي تشيبي غير شيبي دقه تيكري ولا ميا تيمو على النسيان بشول هيرنا فا النباض وشروح مختصره مخله لفهم المطالب بعض الشرح مختصره اغلاندي و الشرح اولا و الاوليون يجب خبره زني قالا يقولون وارو بتنا ما تندك شرحه سر هلندۍ سر حسي وګدای غو انا مولا ژوند نورو او د شتیا رکارسته ورته ده که په همدې په ځای خلکې په ځانځته کې سره ګل په شار هی ویل نه ویل لړواله خبره مختصری مطاليف څه شي لما دايت خبر مقتضري او طالب قوي له اختصاص مخلل دع بهتار مخلل الفهم مخله للفهم المطالب سواء خلل واقعا كون كي وجه كمر وفهم المقاصد اوكي اوزن شرحه ما شاء الله نو توقوا على دم تسمو قديس و ابدالهم یو او دې د ډیرو د فائدې لپاره خبرونه دې خو او دېنه دا ولي کوله کدو اوس کای اڅ مفيد لو بلکې تسویل سو د مقاصد دری په نه وایې وکړلې کنه نو یو نقطه وبګېدله په وروسته راته ځرته وي ډولونه سمباله په وظام ملت في ذكر المحال خير تلاعبني لو عضوي تلو قوريو قوريو قوري سمقت खबरम दिली रसेवी सम इधर के मारफ وقديما كان يقتل في قلبي وقديما رودير وقداسي بپواراسي كان يقتل في قلبي و اوڑی در اوڑی در پزر زمان کی تا خورا چیزو اوکم ایو شرحا دا تی شرحا چی فران زیده دی هغه ترلی زیونات مغلقات ترلی چی فران سلیشی چی چې زیده اغا ترلی زیونات او واضحا کی دا شرحا قلعاو کی دا شرحا کران زیونات دی من غیر تاروزن لل اعتراض والجواب بازیر دا تارون دا اعتراض و جواب تا انداو بگینی چی فائن تیلا پولتو فائن تیلا پولتو دا خبریو بگینی و جس طرف دوم رہی چی دا مطن واضح تاکی واقعی اولا جیول ستم ویلی دیر دقشان دا بنار بلکل پرانست دے خب کلے تیر بہترین پل مطنی کی حال کردے دے بے شک ابھی شبی حال کردے اعتراضون و جوابون بگینش او خپل ځوابونه کوي ثان او تشنیع نو رو شبرافه ما غلطه مالته شي ودي د ۲۰ د کړي بستهي مقصد زې کرکړل غلط غلط چا بس غلط شي ودي بس پرېږي وستهي مقصد زې کرکړل من غیر تعرض ل الاعتراض والجواب ولا ذکر ما صدر منهم من القلل والاستراخ او نو تعرض کو م ذکر کول دغه غسه په ساده شیوه زده نه مله خلل او نقصان او د ګډوړتیا نه چې دا شارحین سم کې نقصان کړه او ګډوړشيو ځدل هغه تذکیرانو کومدا شي بيزتي ده زه هم چې دا پلان کیره دي دا غاغې کېره ده کټی دې کې ده غاغې دې ده فل زمرګول غیمت کومه پرې لاوه وځي ګاره او صحیح مفاهیم زده کړو دې کو صحیح او چې کاله تاسو او تاسو یو کتاب دی نو تاسو او چستایی کوم تو قرآن او سنت مطلع کی هغه کتاب دی هغه او خیر کتاب چيلي کی اب کوم کتاب دار ان ظلمانی او تفسیر تاسو وینځل ران ظلمان دی ایمان کې څنګه دا بریلې نه رزا خان رزا خان بریلې دا حضرت تصفی علوم د ایمان ټول تر ایمان هغه خو لېږي د ایمان خزانه کنا قران د ایمان دی کومه ارامیتوبه کړهږي کنا لکه دا آیات مختلی کېللې ده د بوز دی ویلې چې فازې الیمان دا وې فازې دا وې حتی کم مختلفه شریکی خبره هغه توس لکلي باسو دغه ټولfigure له هو د حياتوم داسره مخاطبایا ټول داما سره داسره څخه د خلق متاثر وشو او چې څه وویل کی د فاضل علما او باس او چې له لړ د غزاره د اباده مازره ریکواباصه دې دوره د چته د قران مجتهد لاره والی لکه ریکوا فستو چې اگا دیر موفی دی، دوم چکم ولا تیمولا جیون سیمو، پس تک ککار کڑ دی، چکم دی بارت مختب دی مختبی اگای زکر کڑ دی، اسو غلچیو اگے طرف سے توجو کڑی ویدیر وقت نمیڑا که دا راتلال سلل، راتلال سل، راتلال سل، راتلال، سل، راتلال، نمیدی کمیولی نا، ویوالا میت پچکلی ایزالی کئی لاموز تا تیم، نا برابر نشو اما سرادا سر تواق تا ان دېره مودې ته ما سره دلو کې میو چیرې او شره لیکه خو بس بلا کارونو زړه مسالوا لکثرت المشاهل دوج نډېو کارونو توضیح المحامل او دوج د تنفيذه بوجونو بلا بوجونو روانه کله د بچو غم کله یو غم کله د مدرسې غم کله طالبانو غم وی ترتیب پوری چله روانه اوره همکو مدینه منوره ته لاړم فاذا انا وصلت الى المدينه المنوره پورا سید عمده چې کمره مدینه منوره او بلد مقرمه او مکه مکرمه دې حاجرآړم او په خپل وخت ډېر د تپاتې کیرو مکه تلآړم مدینه تلآړم ال تک خلق یو بل تر خبرو کوله ملوجهون تبراغ طالبان ورته سنتې دې بیا ملوجهون په چېرې دا بلد زو شماته منار کې په ځمینه ته ومنار وای ال تک منار وای قلته کې علماو او لبا خطيبان درو د مدینه منوره چې کوم علما او غیاو د ماشکی مکرمه چې کوم علماو هغه ما تکي حاصل دا وګړه دا کومه جامه راغله یا چې لا کدا چې وړو کې تړلې ده لګه دا اصل څه هو ستره څه دې په دې پیځه لري چې لګه کاری څه دې څه دې فاري نه دی وایي څه څه ښه دی لګه یا دا ول چې کوم نه آلا شو. و شرعه موشد. دا او ده بجنجره تلاوت که لئه. اگر ملت که لئه تلاوت که لئه. دا د و علماء دی. اگر تدار که امام که صرف خارین ایمان که دا, دا خوف و علماء دی. داست خوف و علماء چه و و غیر علی الزمانه را طبق وی. و قرآن علی الكتاب المذکور مووی زمانت کمنو دا کتاب باز و خلان و خلص و اقوانی. او زمان یاران و من الخطباء المعظمه للحرم الشريف والمسجد النبوي ارسوك ارغب الخطباء في شذو خطابان الحرم الشريف او المسجد النبوي والمسجد اليمين هذا مذمات شذ خطاب المسجد النبوي بهذا الامر العظيم والخطر الجسيم لدي مطالب وقد قدمنا لدي كار مقصد لوي خاطر مقصد ذلك وخاستین دې سیمه دې مقصد لري وا حکم مطالبه او جبري کتاب تشرحه سګه وليتا نو یې دته مطالبه نو وکړه وا حکم علي او حکم او قومه باندې په زور اچا مخابزه ما ورته دې علاقې ته مو تاپرې ما جاني ميزرواړي ادیبل اکبر وروډه په خپلواړي دیوګم کولره او بلال کارونه دې ما ته مصاپر تړې ولم يتركوا لي عذرا ما لهذور پرې نه خو دې جامې به مونږ وینځو او راته ویږي ډونه بدله مو په کولوخه به مونږ وینځو چې څو غرونه او غیره له فکره ولم يتركوا لي عذرا apabila kamala saudar wa sharat fi safi maamulihum shurudum bapo pura kawlud umid dadai edai ji ko umedo da'ib pura kawluki mashruu wa injahi mas'ulihum aw pop kamyaboolo da musalabi dadai ki ی دې مطالبه او مجلسا سره طور سي علي حجم ما كان مستهزلا لي في الحال دغه دې ته ویل کیه لکه دا باڅه کې هغه سره حاضر و وزرګر مولي کله دا چې په زين کې څو حاضر ویګي غنار دا په زين کې باڅه حاضر و هغه تم سره ثقيل او قالو دا چې موږ پیګنلي کړو په څستا حاضر و هغه ویلي کله اغه د انسان سره مکتبوم نو کتابونو مم نو, نو چې په ارت چې ګندلغه کړه او مسافرې وه، بث مسافرای چې څه په یاد یادونه وکړ دا نو یې تعریف سره تا خبرې. خبره والپېږي. علی حسب ما کان مستحضرا لي فی الحال موافق دا چې حاضر و ما چې کندره فی الحال په دقه ټایم کې من غیر توجه الی خیر او یقال بغیر د توجه دی خبره تعقیبی لشي ویې یا بو وی یې سوالونه جوابونه وکړي دلیشه الهامی له او چې د خیره سره نو ولا کې راشي او چې خلق ولا سدي وصمدته بکتاب نور الانوار دومی ولا کې وخت چکرونو رڼا دراګانو مطلب څه شو هغه نور شرح میو وتا رڼا ولا منار چې کوم نور شرح وی راغم الګا لګرنايو تا کړه وا خدای ټول رڼا مجموعه رڼا چې دا ناقص شه نورل انا درم اگامو اشرح المنام والله الموفق في البدايه والنهايه الله توفيق ورقوم دې په شروع کولو او بسر سره ټول کې اراماله پر لري لس عادت د پارت دنه په وخت او د مکتب پر سره او البدايه والمسؤول عنه او وختلشي دې ځه ی الله نده خبره ايجاله خالصا لوجه الكريم شود غرض دې کتاب لپاره خالص زفل رضا دپاره او مشره بچي د لغوان ولا قوه او نشته طاقت اق دنیکی او د خیر الله الله مګ په تووفیت د الله باې على علي عظین چې اوچتي او ل دی حال المطې بعد د ما ط في تصیت الحمضر الله